Розділ 8. До мене прилітає Сем. Він пробуде тут до вечора понеділка. Він забронював для нас готель у двох кварталах від Таймс-сквер. Ураховуючи слова Акнес про те, що нам потрібно бути поруч, я попрохала її відпустити мене трохи раніше. Вона сказала, можливо, з нібито позитивною інтонацією, хоча в мене склалося чітке враження, що приїзд саме на вихідні, ані трохи її не радував. Та все-таки я бадьоро рушила до пенсильванського вокзалу, сіла на потяг до аеропорту. Приїхавши трохи раніше, я ледь не тремтіла від хвилювання. На табло прилетів було сказано, що літак саме вже приземлився, а це означало, що він зараз чекає на свій багаж. Я поспішила до туалету, щоб ще раз перевірити свою та макіяж. Трохи спітніла від поспіху та переповненого потягу. Я підправила туш для вій і помаду, а також швиденько розчесалася. На мені були бірюзові шовкові кулоти, чорна сорочка поло і чорні чоботи. Мені хотілося бути схожою на себе, але водночас виглядати так, немов'яне, вловимо змінилося, стала більш загадковою. Я ухилилася від утомленої на вигляд жінки з величезною валізою на колесах. Бризнула на себе трохи парфюми і з осудом подивилась на жінку в дзеркалі, котра зустрічає коханого в міжнародних аеропортах. Проте, хоч би як би сильно калатило моє серце, я вийшла і нервово подивилась на табло. Ми не бачились лише місяць. Цей чоловік бачив мене в будь-якому стані зламано, перелякано, сумну, весело і все одно полюбив мене. Він той самий Сем, мій Сем. Ніщо не змінилося з того дня, коли він уперше подзвонив у мої двері та зніяковіло запросив мене на побачення через домофон. На табло й досі було написано в очікуванні багажу. Я спробувала зазирнути за огорожу. Знов переконалася, що моя зачіска в порядку і оп'ялася в подвійні двері, мимоволі усміхаючись на радісний вереск пар, котрі зустрілися після довгої розлуки. Вже через хвильку це будемо ми. Я глибоко вдихнула, помітивши, що в мене спітніли долоні. Із зони прольотів виходила цівка людей. І моє обличчя поступово почало набувати нетерпляче сердитого виразу. Брови піднялися немов у політика, котрий помилився в натовпі. Діставши хустку і сумки, я знову просканувала юрбу. Там, у декількох метрах від мене, у шаленому потоці людей, стояв Сем, на голову вищий за всіх інших, і сканував натовп, як і я – я невиразно вибачилася перед людиною праворуч і кинулась до нього. Він різко обернувся випадково огрів мене з сумкою по гомілці. «Ой, дітько, усе добре? Лу? Лу?» Я вхопилась за ногу, намагаючись не вилиїтися. Мої очі наповнились сльозами, а голос зламався. «Де твоя валіза?» – сказала я, сціпивши зуби. «Не можу повірити, що я пропустила наше возз'єднання. Я була в туалеті. Я приїхав лише з ручною поклажею. Він поклав руку мені на плече. «Як твоя нога?» «Але ж я усе спланувала. У мене навіть є табличка». Я дістала роздрукований і ламінований папірець із піджака, намагаючись ігнорувати пульсуючий біль у гомілці, найпривабливіший фельдшер на світі. Цей момент мав стати визначним у наших відносинах, одним із тих моментів, про котрі згадуєш із теплому серці. Ах, пам'ятаєш, як я тоді зустріла тебе в аеропорту? Цей момент усе одно дуже приємний, з надією промовив він. Я радий тебе бачити. Радий мене бачити? «Дуже радий! Я дуже радий тебе бачити! Пробач, я виснажений, геть не спав!» Я потерла ногу, ми з хвилину просто дивилися одне на одного. «Ні, мені не подобається», – мовила я, – «тобі доведеться знові той. «Куди?» «До огорожі, щоб я змогла зробити те, що хотіла!» Затимувавши дух, а потім підбігти до тебе, і тоді ми поцілуємося і почнемо все спочатку». Він витріщився на мене. «Серйозно? Воно того варте! Ну ж бо, будь ласка!» Йому знадобилося ще декілька секунд, щоб переконатися, що я не жартую. Тільки тоді він розвернувся і пішов туди, звідки прийшов. Декілька людей невдоволено цикнули, зиркаючи на нього. «Досить!» – голосно вигукнула я. «Цього вистачить!» Але він мене не чув. Він просто йшов аж до самих дверей. У мене навіть зародився страх, що він може сісти в літак і полетіти додому. «Семе!» – закричала я. «Досить!» Раптом уся увага була спрямована на мене. Тоді нарешті обернувся й він. Чоловік рушив до мене, і я пірнула під огорожу. «Я тут! Семе! Це я!» Я розмахувала табличку, а він усміхнувся від безглуздості цієї ситуації. Кинувши паперець на підлогу, я кинулась до нього, і цього разу він не став мене бити. Він підхопив мене на руки, і ми поцілувалися, просто як у кіно, самозабутньо і з насолодою, без усіляких думок про неприємне дихання від кави. «Якось так це було. Я вже точно не пам'ятаю». Опинившись в обіймах Сема, я забула про все на світі. Про сумки, про людей та про косі погляди з надобу. Боже, це відчуття його великих рук, що стискали мене. Його м'яких губ ще цілували мене. Мені не хотілося відпускати його. Втопившись обличчям у його міцну шию, я вдихнула запах його шкіри. Кожною клітинкою свого тіла я відчула, як сильно сумувала. «Тепер краще, божевільно!» запитав він, коли я нарешті відпустила його. Мабуть, помада була розмазана по моєму обличчі, бо в мене майже миттєво з'явився висип. Його обійми були такими міцними, що в мене заболіли ребра. «О, так», – мовила я, – не в силах припинити усміхатись. «Набагато краще». Ми вирішили залишити сумки в готелі, а потім кудись вирушити. Я говорила цілковитоні синітницю, безладний потік думок і спостережень, що без фільтра покидав мій рот. Він дивився на мене так, як дивляться на свого собаку, котрий смішно танцює, з радістю і стриманою тривогою. Але коли позаду нас зачинилися двері ліфта, він притягнув мене до себе, обхопив моє обличчя обома руками і знов поцілував. «Це щоб я нарешті замовкла?» Запитала я, коли він мене відпустив. «Ні, я хотів зробити це усі довгі чотири тижні, і я маю намір зробити це стільки, скільки зможу, аж поки не полечу додому». «Гарно сказано», – репетирував усю дорогу. Я дивилась, як він відчиняє двері нашого номера, і у тисячний раз подумала, як сильно мені пощастило зустріти його у той момент, коли я не вірила в те, що коли-небудь когось покохаю. Я почувалася імпульсивно та романтично, як героїня недільного кіно. І ми прийшли. Ми зупинились на порозі. Кімната була навіть меншою за мою кімнатку вгопників. Коричневий килим і двоспальне ліжко з бортово-помаранчевою ковдрою. Годі й мріяти про шикарну білу постільну білизну. Я намагалась не думати про те, коли тут прибирали в останнє. Коли сам зачинив за нами двері, я поставила сумку і обійшовши ліжко, зазирнула до ванної. Там на нас чекав лише душ і ніякої ванни. А якщо вімкнути світло, то починав верещати вентилятор, немов неслухняний малюк на касі супермаркету. В кімнаті стояв стійкий запах поєднання старого нікотину і свіжувача повітря. «Тобі не подобається?» Його очі сильно сканували моє обличчя. «Ні, вона ідеальна!» «Кімната не ідеальна, пробач. Я забронював її на сайті одразу після нічної зміни. Хочу, щоб я пішов униз і запитав, чи є у них інші кімнати». Я чула, як дівчина на рецепції казала, що більше місць немає. «У будь-якому разі все чудово. Тут є ліжко і душ. До того ж ми у центрі Нью-Йорка, а також ми нарешті разом». «Що може бути краще?» «От, дітько, треба було порадитись з тобою. Я ніколи не вміла брехати». Він взяв мою руку і стиснув її. Усе добре, справді. Ми стояли і дивились на ліжко. Я затулила рота рукою, намагаючись придушити в собі бажання сказати те, про що я думаю. Треба перевірити, чи тут немає блощиць. Серйозно? Іларія каже, їх зараз повсюди повно. Плечі Сема перекосились. Навіть у найшикарніших готелях. Я ступила вперед і різко відкинула ковдру, нахилившись, щоб роздивитись білу ковдру і матрац. Підійшла трохи ближче і придивилась більш пильно. «Чисто», – мовила я, – «це чудово! Готель без блощець!» Я підвела великі пальці до гори. «Ура!» У повітрі зависла важка тиша. «Ходімо прогуляємося», – мовив він. Ми вирушили на прогулянку. Принаймні розташування готелю було справді чудове. Ми обійшли з півдюжини кварталів аж до шостої авеню, потім з зигзагами повернулись до п'ятої. Я ще сили намагалася якомога менше розповідати про своє життя в Нью-Йорку, а сам просто мовчав. Він тримав мене за руку, а я йшла поряд і намагалась не дивитись на нього увесь час. У тому, що він тут зі мною було щось несподівано дивне, я помітила багато дрібних деталей. Подряпано на його руці невеликі зміни довжини його волосся, і піймала себе на тому, що намагаюсь пригадати, як він виглядав до мого від'їзду. Ти тепер не кульгаєш, зауважила я, коли ми зупинились біля музею сучасного мистецтва. Мене бентежило те, що він мовчить, в цей готельний номер усе зіпсував. Ти також. «Я бігала», – відповіла я. «Я тобі казала, що ранку в центральному парку з Агнес і Джорджем, її тренером. Ось, подивись, які в мене м'язи». Сем стиснув моє стигно і притягнув його до себе. «Уже можна відпускати», – мовила я, коли люди навколо почали витріщатись. «Пробач», – мовив він, – «я сумував за тобою». Я й забула, що він більше любив слухати, ніж розмовляти. Знадобився певний час, аби він розповів хоч щось про себе – у нього нарешті з'явився новий партнер. Після двох невдалих спроб, юнака, котрий зрозумів, що він не хоче бути фельдшером, і тіма члена профспілки середніх років, що, як виявилось, ненавидить усе людство, не найкращий характер для такої роботи, його поставили у пару з жінкою, яка нещодавно переїхала і хотіла працювати десь біля дому. «Яка вона?» «Вона недонна, – мов він, – але непогана. Принаймні, вона знає, що робить». Минулого тижня він зустрічався з Донною за чашкою кави. Хоч хіміотерапія не допомагала її батькові, Донна маскувала смуток під сарказм та жарти, як вона робила завжди. «Мені хотілося сказати їй, що вона не повинна ховати почуття», – пояснив він. «Вона знає, через що пройшла моя сестра, але…» – він косо подивився на мене. «Усі ми переживаємо горе по-своєму». Сем розповів, що в Джейка у коледжі все добре. Він передавав мені привіт. Його батько, чоловік Семової сестри, кинув клуб підтримки людей, що втратили своїх близьких. Сказав, що це не для нього, хоча це й допомогло йому припинити спати хто зна з нас ким. Йому зараз дуже важко. Коли ти поїхала, він взагалі закрився у собі. «А ти як?» «Ай, я в порядку». Його слова прозвучали просто, але в моєму серці щось тьохнуло. «Це не назавжди», – сказала я, коли ми зупинились. «Я знаю». До того ж, на нас чекають неймовірні вихідні. Що ти вже придумала? Хм. нічого такого, здебільшого це ти роздягаєшся. Потім вечеря, потім ти знову роздягаєшся. Можливо, прогулянка центральним парком та інша туристична банальщина типу поїздки на поромі до Сент-Айленду, а також Таймс сквер А ще шопінг в Іст-Віледжі, потім смачнюща їжа, приправлена роздягненим тобою. Він широко всміхнувся. А ти роздягатимешся? Чи це стосується тільки мене? О, звісно, це пропозиція два в одному. Я поклала голову йому на плече. Чесне слово, я б так хотіла, щоб ти подивився, де я працюю. Можливо, познайомився б і з Натаном, та Шоком, і всіма іншими. Містер і Місіс Гопнік поїдуть з міста, тож із ними ти, мабуть, не зустрінешся, але принаймні матимеш уявлення про те, як я тепер живу. Він зупинився і повернув мене обличчям до себе. «Лу, мені начхати, що ми робимо, поки ти зі мною!» Промовивши це, він трохи почервонів і на мові сам здивувався своїм словам. «Це дуже романтично, містере Філдінг!» «Ось що я тобі скажу. Якщо ми збираємося сьогодні роздягатися, я маю терміново щось з'їсти. Де тут можна роздобути якоїсь їжі?» Ми проходили повз радіо «Сіті М'юзік Хол, оточений височезними офісними будівлями. «Я бачу кав'ярню», – мовила я. «Ой, ні», – мовив він, плескаючи у долоні. «Ось мій хлопчик, справжній нью-йоркський фургон швидкого харчування». Він указав на один із всюдосущих фургонів, на котрому висіла табличка «Буріто на будь-який смак». «Готуємо буріто за вашим рецептом. Я дочекалася, поки він замовив собі величезне буріто, що пахло гарячим сиром та жирним м'ясом невідомого походження. Ми ж сьогодні все одно не збиралися нікуди йти, так? Він широко розкрив рота, щоб укусити свій обід. Я не втрималась і розсміялась. Будь-що, аби тільки ти не заснув. Хоча, здається, від цього буріто можна впасти в харчову кому. «Матінько, як це смачно! Хочеш укусити?» Відверто кажучи, я хотіла, але на мені була гарна спідня білизна, і я не хотіла, щоб мої пухкі бухки псували усю картину. Тому я терпляче дочекалася, поки він завершить трапезу, голосно обсмокче пальці і викине серветку до смітника. Він зітхнув зі щирим задоволенням. Гаразд, мовив він узявши мене за руку. Раптом у мене з'явилось блаженне відчуття спокою. Що стосується оголення? Ми мовчки вирушили назад до готелю. Мені більше не було ніяково і часу та відстані вже не існувало. Мені більше не хотілося говорити, мені просто хотілось відчути дотик його шкіри. Хотілось належати тільки йому, повністю цілком. Ми попрямували вниз шостої авеню. Рокфеллер-центр, і я вже не помічала туристів, що траплялися нам на шляху. Здавалося, мене захищала навидимо бульбашко у вигляді теплої руки, що обіймала мої плечі. Кожен його рух здавався мені важким, у мене ледь не перехоплювало дух. Я, моволі, подумала, що готова постійно жити в розлуці, якщо кожна зустріч буде такою приємною. Ми ледве встигли вийти до ліфта, коли він повернув мене і притиснув до себе. Ми поцілувалися, і я розтанула, забувши про все на світі. Кров так пульсувала у моїх вухах, що я не почула, як відчинилися двері ліфта. Ми, хитаючись, вийшли. «Штука для дверей!» – мовив він, гарячково мацуючи кишені. «Штука для дверей! Куди її подів?» «Ось!» – мовила я, діставши ключі із задньої кишені. «Дякувати Богові», – мовив він, хряснувши за нами двері. «Ти й гадки не маєш, як я довго про це мріяв», – прошепотів він мені на вухо. Уже за дві хвилини я лежала на бордовому покривалі. Поки сохнув на моїй шкірі, я мимоволі подумала, чи зіпсую я атмосферу, якщо просто зараз вдягну трусики. Незважаючи на те, що блищець я не знайшла, було в цьому покривалі щось таке, від чого мені хотілося відгородитись, принаймні поки я гола. Десь поряд я почула голос Сема. Пробач, пробурмотів він, я знав, що буду радий тебе бачити, але не настільки. «Усе гаразд», – мовила я, повернувшись до нього обличчям. Він обхопив мене обома руками, так що я не могла рухатись. Я ніколи не розуміла жінок, котрі кажуть, що відчувають себе в безпеці зі своїм чоловіком. Але саме так я почувалася із Семом. Його напівзаплющені очі наполегливо боролися зі сном. Я подумки прикинула, що в Англії зараз приблизно третя ночі. Він ніжно поцілував мене в ніс. «Дай мені 20 хвилин» і я буду знов готовий. Я легко провела пальцем по його обличчю, вздовж його губ, а потім посунула, що він укрив нас обох ковдрою. Я закинула на нього ногу, щоб торкатись його кожним сантиметром свого тіла. Навіть це розпалило мені бажання. Не знаю, що саме все мій примушувало мене так змінюватись, але я постійно відчувала голод. Безупинно. Я навіть не впевнена, чи могла б торкнутися його шкіри, не відчуваючи інстантивний потяг до нього. Мені достатньо було лише поглянути на його плечі, на його масивні руки, на по дитячому м'яке темне волосся, в місці, де його шия переходила у голову, щоб умить відчути жагу. Я люблю тебе, Луїзо Кларк, м'яко мовив він. Кажеш, двадцять хвилин? з усмішкою відповіла я, міцніше обійнявши його. Незабаром він, немов у прірву, провалився у глибокий сон. Я довго дивилась на нього, гадаючи, чи можна його розбудити і як саме це зробити. Але потім пригадала, яка втомлена була сама, коли тільки не прилетіла. Тоді я подумала про те, що до поїздки він ще й відпрацював тиждень 12-годинних змін. До того ж, на нас чекають цілих три дні разом. Зітхнувши, я відпустила його і відкинулася на спину. Стемніло, і лише далекі звуки вулиці доносилися за вікна. Мене сповнювало мільйон почуттів, і я насторожилася, віднайшовши в собі розчарування. «Стоп!» – твердо мовила я собі. Мої очікування на ці вихідні були надто високі. Зустрівшись із реальністю, вони впали, немов суфле при контакті з повітрям. Він поряд, ми знов разом, і вже через декілька годин ми знов будемо разом. Засинай, Кларк!» – мовляла я себе – я обгорнула його руку навколо себе, вдихаючи аромат його теплої шкіри, і заплющила очі. Півтори години після того я лежала на дальньому боці ліжка – оновлюючи стрічку новин Фейсбуку на телефоні. Виявляється, моя мати просто обожнює мотиваційні цитати і не може зупинитись виставляти фотографії Тома у шкільній формі. На годиннику було пів на одинадцяту, а про сон я вже забула й мріяти. Я вилізла з ліжка і пішла до туалету, не вмикаючи світло, що все мене розбудив верх з вентилятора. Я вагалася, чи варто знов лягати. Сам солодко спав у центрі ліжка, залишивши мені трохи місця по краях. Я ліниво подумала, чи достатньо йому півтори години сну, та все ж таки прослеснула назад, притиснулась до його теплого тіла та повагавшись секунду поцілувала його. Тіло Сема впізнала мене навіть у вісні, його рука притискувала мене до себе, ковзнувши вздовж усього мого тіла, а губи поцілували мене повільно, сонно і дуже ніжно. Я вигнулась від задоволення. Я підсунулась трохи ближче, відшукуючи в темряві його руку, наші пальці сплелися, і я, не втримавшись, зітхнула від задоволення. Він хотів мене, у тьмяному світлі сам розплющив очі, і я зазирнула в них із любов'ю. І з подивом я помітила бажання в сонному вигляді, він мовчки дивився на мене. Привіт, красунчику, прошепотіла я. Він начебто спробував щось вимовити, але так і не знайшов у собі сил. Він подивився убік і раптом відсахнувся. «Що?» – запитала я. «Що я такого сказала?» «Пробач, – мовив він, – зачекай». Він кинувся до вбиральні, захряснувши за собою двері. За дверей донеслось «О, Боже!» І звуки, почувши, котрі я вперше зраділа гучній витяжці. Я непорушно сиділа на ліжку, а потім підвелася і вдягла футболку. Семе? Я притиснулася вухом до дверей, але одразу ж відсохнулася. Мабуть, лише справжня любов може не відштовхнути при таких звукових ефектах. Семе? Усе в порядку? Так, пробубинів він. Вочевидь, усе геть не в порядку. Що відбувається? Довга тиша, звук змиву. «Я... здається, я отруївся». «Серйозно? Що я можу зробити?» «Нічого, просто не заходь сюди, гаразд?» Після цих слів знов почулися звуки блювоти, тихої лайки. «Не заходь!» Наступні години-дві минули саме так. По один бік дверей він намагався пережити страшну сутичку зі своїми внутрішніми органами, по друге – знервована я у самій лише футболці. Він так і не впустив мене до себе. Гадаю, гордість не дозволила. Людина, котру я побачила майже о першій ночі, була бліда як стіна і з голови до ніг укрита потом. Я вмить підскочила на ноги, але він відсахнувся, мов не очікував побачити мене. Я простягнула руку, не мов це допомогло б, якби такий великий, як він, почав падати. «Що я можу зробити? Може викликати лікаря?» «Ні, просто… просто треба перечекати». Важко дихаючи і тримаючись за живіт, він плюхнувся на ліжко. Його очі були обрамлені темними колами, а погляд спрямований у нікуди, буквально. «Я принесу тобі води». Я подивилась на нього. «А взагалі-то я краще збігаю до аптеки, куплю тобі чогось для травлення». Він навіть не відповів, а просто впав у бік, спрямувавши погляд кудись у далечінь. Його тіло й досі було вкрите потом. Придбавши необхідні ліки, я подумки подякувала місту, котре не просто ніколи не спить, а й цілодобово пропонує порошки для травлення. Сем пихкаючи, прийняв один пакетик, а потім, вибачившись, знов побіг до вбиральні. Час від часу я передавала йому пляшку води через щелину у дверях, а потім, врешті-решт, взагалі ввімкнула телевізор. Пробач, пробурмотів він, хитаючись, коли вийшов з убиральні приблизно о четвертій ранку. Після цього знесилено впав на покривало і провалився у тривожний сон. Укрившись готельним халатом, я проспала декілька годин, то коли прокинулась, то виявила, що він не досі спить. Я прийняла душ і одягнулася, а потім тихенько вийшла до холу готелю, щоб купити кави в автоматі. Мені було трохи недобре, принаймні у нас було ще цілих два дні. Коли я повернулася до номера, сам знов був у биральні. Мені дуже шкода, вкотре вибачився він. Я розкрила штори, у денному світлі він виглядав ще білішим за простерадла. Я не впевнена, що в мене сьогодні вистачить сил хоч на щось. Нічого страшного, відповіла я. Може до обіду полегшує», – пробубонів він. Чудово, можливо, не для поїздки на поромі, але мені не хотілося б опинитися у громадському туалеті. Я розумію. Він зітхнув. Не так я уявляв цей день. Усе добре, втішала його я, лягаючи поруч у ліжко. Досить казати, що все добре, роздратовано мовив він. Я трохи завагалася, та потім холодно сказала. Гаразд, він скосо подивився на мене. Пробач, досить вибачатися. Ми мовчки сиділи, дивлячись, просто перед собою, а потім він простягнув руку до мене. Послухай, урешті-решт мовив він. Мабуть, я ще полежу пару годин, а потім мені стане краще. Не треба сидіти зі мною, якщо не хочеш. Можеш прийтися по магазинах або ще щось. Але ж ти тут лише до понеділка, я не хочу покидати тебе. Я ні на що не здатен, Лу. У Семе був такий вигляд, не він хотів би вдарити стіну, якби у нього були сили. Прогулявшись два квартали, я купила декілька газет і журналів. Потім купила великий стакан кави, булочко з висівками і простий білий бублик на випадок, якщо сам зголодніє. «Припаси», – мовила я, – «скинувши покупки на свій бік ліжка. Зараз їх засяду за журнали». Саме так ми і провели увесь день. Я прочитала кожнісінький розділ «Нью-Йорк Таймс», включаючи бейсбольні звіти. Повісивши знак на турбувати на двері, я просто спостерігала за тим, як він дрімає, сподіваючись побачити рум'янець на його щоках. Можливо, йому от-от стане краще, і ми зможемо прогулятися при денному світлі. Можливо, можна просто вийти до бару-готелю. Як же набридло лежати? Гаразд, можливо, йому стане краще завтра? О 9.45, коли я вимкнула телевізор, прибрала усі газети з ліжка і вляглася під покривало, єдиною частиною тіла, котрою ми торкалися, були переплетені кінчики пальців. У неділю він прокинувся трохи бадьорішим. Гадаю річ у тому, що йому просто не було чим блювати. Я принесла йому трохи бульйону. З'ївши його, сам заявив, що готовий піти на прогулянку. Через 20 хвилин ми бігом повернулись до готелю, і він знов зачинився у вбиральні. Як же він сердився? Я намагалась переконати його, що все гаразд, але здавалося, це тільки більше його дратувало. Я не бачила нічого жалюгіднішого, аніж розлючений двометровий чоловік-гора, у котрого немає сил навіть на те, щоб підняти склянку води. У момент, коли моє розчарування почало бути очевидним, я вирішила ненадовго залишити його. Мені хотілося прогулятися вулицями і нагадати собі, що це ніякий не знак, що це нічого не означає і що ці думки в мене з'являються лише через недосип і замкнутий простір, у котрому я застрягла на дві доби, а також через чоловіка з харчовим отруєнням та недостатньою звукоізоляцією в биральні. Але більше за все, мене засмучувало те, що вже неділя. Вже завтра на роботу, а ми не зробили нічогісненько з того, що я планувала. Ми не сходили на спортивний матч, а також не покатались на паромі. Ми не піднялись на вершину будівлі Empire Stand і навіть не прогулялися в парку High Line, тримаючись за руки. Того вечора ми просто сиділи у ліжку, поїдаючи рис. У його випадку – та геть смачний курячий сендвіч у моєму. «Вже набагато краще», – пробурмотів він, коли я вкрила його ковдрою. «Чудово», – відповіла я, а потім він заснув. Я не витримала ще один вечір у телефоні, а тому тихенько підвелася, залишила записку і пішла геть. Я почувалася нещасною і по-дивному сердитою. Навіщо він з'їв щось, від чого йому стало погано? Чому йому не стало краще? Урешті-решт він Швельчер. Чому він не обрав кращий готель? Я серед галусу доріг спустилась до шостої авеню, запхнувши руки до кишень. Лише через деякий час я усвідомила, що прямую додому. Додому. Ось так я й зрозуміла, що тепер називається місце домом, а стояв біля дверей і балакав з іншим портьє, котрий пішов геть, тільки но побачив мене. Привіт, міс Луїзо. Хіба ви не повинні бути з вашим хлопцем? Він хворий, відповіла я, харчове отруєння. «Ви жартуєте? І де він тепер? Спить. Я просто не хочу сидіти в тій кімнаті ще 12 годин». Раптом я відчула, що ось-ось заплачу. Мабуть, Ашок це помітив, бо жестом запросив мене до будинку. У своєму маленькому кабінетику він закип'ятив воду і зробив мені м'ятний чай. Поки я сиділа за його столом і сьорбала гарячий чай, він час від часу визирав до стійки, щоб переконатися, що місяць Девіт не має поруч, інакше вона обов'язково звинуватила б його в утриманстві. Так чи інакше, мовила я, чому ви не на посту? «Я думала, тут буде нічний порт'є. «Він також хворий. Моя дружина зараз дуже на мене сердиться. Вона мала піти до книжкового клубу, але тепер їй немає, кому доручити дітей. Вона сказала, що якщо я проведу тут іще хоч один вихідний, то вона сама поговорить з містером Овіцем, а цього я нікому не побажав би». Він похитав головою. «Моя дружина – грізна жінка Міслоїзо, і її краще не засмучувати». Я б запропонувала свою допомогу, але, мабуть, уже треба повертатись до Сема. Будь розумницею, мовив чоловік, коли я вручила йому свою чашку. Він подолав довгий шлях, щоб побачити тебе. І повір мені, йому зараз куди гірше, аніж тобі. Коли я повернулася до кімнати, Сем вже не спав. Спершись на купу подушок, він дивився зернистий телевізор. Коли я відчинила двері, він підвів погляд. Я просто хотіла прогулятися, я не хотіла більше стерчати тут зі мною. Я мовчки стояла у дверях, його голова була втоплена у плечі, він виглядав блідим і страшенно пригніченим. «Лу, якби ти тільки знала, як мені зараз важко?» «Це...» – я вчасно себе зупинила. «Справді», – мовила я, – «усе ж добре». Я вімкнула душ, допомогла йому підвестися і помила його волосся, вичавлюючи усе до останньої краплі з маленької готельної пляшечки шампуню. По його плечах сповзали пітні потьоки. Він мовчки взяв мою руку і поцілував мій зап'ясток. Поцілунок вибачення. Я поклала рушник йому на плечі, і ми пішли до спальні. Трошко зітхнувши, він відкинувся на ліжко. Я зняла свій одяг і лягла поруч, бажаючи не відчувати таку порожнечу. Розкажи мені щось таке, чого я про тебе не знаю, попрохав він. Я повернулась до нього. Ой, ти знаєш про мене все, я відкрита книга. Годі тобі, потіш мене, тихо говорив він біля мого вуха. Мені нічого не спадало на думку, я й досі була розчарована й сердита через ці вихідні, хоча це дуже егоїстично з мого боку. Гаразд, мов він, зрозумівши, що розповіді від мене йому не дочекатись. Тоді почну я. Я більш ніколи не їстиму нічого, окрім грінок. Смішно. Він уважно подивився на мене, а потім знов заговорив. Цього разу незвично тихо. Удома усе геть непросто. Що ти маєш на увазі? Йому знадобився певний час, щоб знов заговорити. Здавалося, він вагався. Труднощі на роботі. Розумієш, до того, як мене підстрелили, я взагалі нічого не боявся. Я вмів подбати про себе. Я вважав себе сильним хлопцем. Та після того, що сталося, мене не покидає відчуття небезпеки. Я намагалась зберігати незворушний вирис обличчя. Він потер лоба. Тепер, після повернення на роботу, я постійно аналізую усе, що відбувається. Немов намагаюся передбачити будь-які ризики, навіть коли на це немає причин. «Ти боїшся?» «Так, я боюся!» Він гірко засміявся і похитав головою. «Мені запропонували психологічну допомогу. Я розумію, для чого це. Я пам'ятаю, що з армії. Проговорити усе, зрозуміти спосіб свого мислення. Я знаю». Але це тільки збиває з колії. Він перекинувся на спину. Відверто кажучи, я більш не почуваюся собою. Я мовчки слухала. Ось чому мене так засмутило звільнення Дони. Бо... Бо я знав, що вона завжди подбає про мене. Але ця твоя нова партнерка, хіба вона про тебе не подбає? Як її звати? Кетті. Кеті обов'язково подбає про тебе. Я маю на увазі те, що вона досвідчена, і зовсім скоро ви звикнете одна до одного. Він поглянув на мене. Тебе більше не пістрелять, Семе. Я це знаю. Орешті-решті я усвідомила, що даремно так сказала. Мабуть, я зробила це, бо для мене була нестерпна думка про те, що він нещасливий. Я сказала так, бо хотіла, щоб це було правдою. «Усе буде добре», – тихо вимовив він. Мене не покидало відчуття, мов я його підвела. Цікаво, як давно він хотів мені сказати про це? Ми просто лежали. Я легко провела пальцем по його руці, намагаючись придумати, що сказати. «А ти?» – пробурмотів він. «Що я?» «Розкажи мені щось, чого я не знаю про тебе». Я хотіла йому розповісти, що він вже знає про мене все – я хотіла бути Нью-Йоркською собою, наповненою життям, рішучою, непробивною. Я хотіла сказати щось, що його розсмішить, але він мені розповів свою правду. Я обернулась до нього обличчям. «Є дещо, але я не хочу, щоб ти через це став поінакше мене сприймати, якщо я тобі скажу». Він насупився. «Це те, що сталося давним-давно, але ти розказав мені свій секрет, тому розкажу і я». Я зітхнула і почала свою розповідь. Я розповіла йому історію, котру розповідала тільки Віло, чоловіку, який вислухав мене, а потім звільнив від почуття провини. Я розповіла саме історію про дівчину, яка 10 років тому пила багато алкоголю багато палила, та врешті-решт опинилася в компанії хлопців із неблагополучних родин, котрі погано на неї впливали. Я говорила спокійним голосом, навіть трохи відстороненим, тоді я навіть не відчувала, що все це відбувається справді зі мною. Сем мовчки слухав мене у напівтемряві, не відриваючи від мене погляду. Це одна з причин, чому від'їзд до Нью-Йорка такий важливий для мене. Я роками пригнічувала себе саме. Я переконала себе в тому, що це саме те, що принесе мені відчуття безпеки. А тепер... Що ж, тепер мені, мабуть, допоможе лише робота над собою. Я хочу дізнатися, на що я здатна, якщо припиню жити минулим. Коли я завершила сповідь, він довго мовчав. Досить довго, щоб я почала сумніватися в тому, чи варто було взагалі заводити цю тему. Але він простягнув руку і погладив мене по голові. Мені шкода, мовив він. Якби я тільки міг бути поряд, щоб захистити тебе, якби... «Усе нормально», – перебила його я. «Це було дуже давно». «Ні, це не нормально», – він притиснув мене до себе. Я поклала голову йому на груди, прислухаючись до його серцебиття. «Просто, будь ласка, не треба тепер ставитись до мене якось по-інакшому», – прошепотіла я. «Я не можу нічого з цим зробити». Я нахилила голову, щоб краще його бачити. Тепер ти здаєшся мені ще більш дивовижною, мовив він, обійнявши мене. У мене є безліч причин любити тебе. Ти хоробра і сильна, і ти просто нагадала мені те, що у всіх нас є складнощі, і я впораюся зі своїми. Але я обіцяю тобі, Луїзо Кларк, його голос був тихим і ніжним, тебе більш ніхто не образить».